او دا صلور مواقع ذکر کئی بزاد پر رب دا آوچا چفائشے کئی شنک فیلی سرہ لگئی افعال فائشہ کئی انکار دمان ذلاللہ کئی دیکھو سوحید لیش تیرے پدی دا بزاد شنک فیلی سرہ لگئی ایات کے لوت علیہ السلام لوت ابن حاران حاران رونو دا ذر دامونو روست و راضی حضرت لوت فا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام مغلطیہ کئی وار آوچہ کل ابراہیم حجرت کو نخفل و حروم ورسلتلے ہو حضرت اللہ تا یاد کھا چوہلی کہ وقوم تا فرازہی بھی آیا تا ندیر باندی شوی پتا زباندی پدی فیل باندی سوک دو مخلوقات غلی بادفیری کھوئی علی کانم داب بادفیری خوش چاہنا نکڑی ہیں یاد کل چېول کوم ته راضی بیایت ته اندي اندې شوي په تاز باندې په کولو د دی کار څوک په مخلوقات کې ما سب کوم تا شوورکله دا دکانوبدفیي پهخواو کومل خوونه د کړې را سرته پهدا کولو شاوت ب خوونه و الله معنا دادا ده چې بغیر دخانې مرامت کو سره دخه رمای دې سمانه کې سمانهه خو د سره زنا کې نه لواتد جائز دی ما بعد مرادی من دون النساء بالخذره بلکې قوم د حضرتې دونکو نو نو جو اپ قوم د لوت مگر دا چوشره دې دا سری خلقینه داسری ديزان یو لوتو یو مگر د دای زان زان پاک کهی نخلاق از که من دلالا احل ده مگر خدا ده ده وده پاتی که دونکونا غابر پاتی شوا معذبینو که پا دا قوم مرگره وان لوت می او می ورو پده باران بد نو گره سنشان جامده مجرمینو باران بد پور کا می که آگا قوم نو دا برنا پی کانی وره دل او چه کانی بانده زره زره شنو چاپا مکره بیا دو اذاب الله اچران دیور دی قوم لوته دیور دی زګه قوم یو کفر کو شرک ا دیوې کو ا د یا دا معنا چلواتت دور له جرم دی چفای دا مفلوک بې پیوی روس ټیکاله په بخارا باندې حمله کوله را تاریخي لګي کې په آر چم کې مدرسہ بوه دل بخارا کې هر کمو کې مدرسہ و هندستان د تعلق زمانه کې مورخین لیکي چې توش په دې لیکي سرو سو دار العلوم دار العلوم علوم پکې لستې شو دار العلوم دا نه چې مدرسې جوه کیند طالبان پکې نيته سرپایې لستې شه د پادوری کې دار چاټکه مورخې لیکي سلوور صادال العلوم دني دا سه آباد زامل په لوم سره امو مختلف ولاد کې داسه مدرسې او دار العلوم راتوي چې فنون پکې لستې دا پکې حدیث نشته اصول فقې نشته نور سنتو د علم له نوبوخارا چې کله تبا کېدا نو, نو دور تنظیمو د مخلوقات د بوخارا ا دور شوقو دیلم چې هاري محل کې مدرسه وا او پهار مدرسې چې بس سور طالبانو غیل او امرتمره چې سل طالبانو سل کمرې وي او پهار کمرې کې بوخارا لګې دره وا नगर مې او دار کمرې طالب لبا بہترین فرہ کراتو مطبخ انداز بهتر اے کہ پلاؤ زردہ بہتر براتا او ہر اولى سربالو او ہر طالب سربالو آداب فخر گانا امیر سربالکان دا فخر گانا او جکہ مله کشنا بنو نغه د وخل کو پیغور او کہ چې تک دریو نو خامخ پتا بون سکه نی داوی پیغور نو الله دا سي چپکړ جنا نه نشان ولې کابل کې فس فجور و دا عمل زیات شو نو هغه دلیلونه به قوار کړو هغه کې jihad د حریت او بادرې پیغورانه اگر چې هغه نشرک خلاف کو د توحید خلاف کو لکه دا بغیرت وکینو کونو کمو و بخوارا که دار رواج شو دار بغیرتو دارنگی دارنگی دارنگی یا قن سمرقن تار لووی پدیو که دار رواج شو نو دیو جنو خویولا چپاور کرا خد روسیانو آغستی سریب متبر قتل کرا سب بچ کچت لغن نفاتی شو چرا لگا او کابل که در شرب بیانوو څه وجود روح په ذabe غرتو په کې عام بقا ورخه سزا یې ورکړه غشیرکو خو د بقا ورکات زه سره نسل انسانی ختمي دي دغه امر مخلوق ختمي انقطاع د نسل راځي او په زنا سره انقطاع د نسل نه راځي معلومه شي به چې سره انسانيت ختم شي زکه هغه خپل احتياط لري او اتات نو بچي بیچاره ترال دي دا له دا نو کیږي نو دې وجنه دا حکومت او دا سبب دي چې چونکه دې د خدای عمر نه فرماندې او انسان عمر ختمه ای انسانیت هم ختمه نو دې وجنه دا سزا ورکي سړور واه تا ذکر شو اوس مدین اصل کې د شعيب دنه حضرت ابراهيم بل بيبي وا یو خو حاضروا د سرلوري چې نه راتنو سره تلیوا د حضرت عیسی قرې سلام مور ادم یو ساراو د حضرت عیسی قرې سلام مور چې هغه ور سره عزت کړو تلیوا ادم مبيبي حاضروا د فرعون د بادشاہ لور چې داګه اسماعیل پیدا دا دوار چې قلم دې شي نو حضرت ابراهيم شام کې ولغه دا کړو دا اي نوم قد فرار راځي دا غیق قد فوران مدین پیداو. او اود مدین نه پدېم پوش کی شعیب علی السلام دی نو شعیب د ابراهیم علی السلام نه سيد دی او قد فورا د او مدین دا غسړینم دی دا غ پون ملک آباد دی د شعیب د حضرت نوح علی السلام قوم چې دارل رلن قمتل لري نو خیله आस्था چې سره شام ته دی خیله आस्था مشرط ته د سمودیان عمرته اوګست لاسه د لوته الاسلام قوم دی اغه شپه کې له دون قسم شته ا دې رې کته یو دريات دند دلوي دند اغه مرکزی ځایو کړو چې کله اغه قوم الله چت کړل ازمګې چت کړل چې پکړی دا نو آل دې کې و براخته دي دند کې وبشته له دند دې مل پملو ملون باندې داګې ډن دا اوس سردار دی چې مرغې په لږه پاسه ځینومړی شي راخلاصه شي دا وګو هوانه لږې په کې وګورږو نو چوس چوس کی اوسه دی دا سردار او داګې ډن نه څارچا پیړه ډېر حدا پوره یې یا نظر ونی اوسه ماګل نیشته انا خلک راته نيزیت پیسې چې کل دن تلګه فاصله پازین په سوی اور بلیږي هنو سره تکي له دې ډن خالي د شعیب د اسلام د قوم نه کته د شعیب علی السلام قوم ده د شعیب علی السلام قوم د دریا په غاړه کله چې دینه پوريشنه مصر ده وی ګایورو ته او فیقه د سری دي او کله چې یورپ او اجتین راضي نو شعیب علی السلام قوم تر راضي شعیب علی السلام قوم مدین ته چراور و سی نو دولاري دي یو شمالي لار ده چې په شام روس باندې چین باندې चले ځتا سي ادین کې جنوبی ده جاغ عرب او تر هغه لري نه پاکستان هندستان سیام جاپان ته تللی ده دا, دا پخوانی بنو رقامی لري ار استوچ تن کتاب لیکل لري چې دنیا په لارونه خیر راکړي ده نو هغه کې د حالات صافي دي دغه کتاب کې دا لارې دی یورپ نه تاجر روان شو مصر کې به سودا خرڅ کړه د مصر نه به راوغه سمه دین کې به خرڅ د مجن نه داغه خوغه کپکتا <کا> برابرته نوارو کې ویخصکا زړه یاروونه بیواغ استا یمن کې بیخصکا یمن نه بیواغ استا هندستان کې بیخصکا هندستان نه بیواغ استا سیام کې بیخصکا سیام نه بیواغ استا جاپان کې بیخصکا او د جاپان نه بیواغ استا نو په برابرته بی دا نوو کالو لالي چې کله به شری سفرونکو نوو دور دولتونو چې بی بیاجت نو دا بنو لا قومي لالي قافله برواني الاری ته مخالفت ورسره ځای کېدای لاری کېدبا نو زه شیب عليه السلام قوم په دې مېسکيو دا غبر لاری خلک بم دي تراتاو د کتلاری خلک بم مجد ان تر راوسی دا دې نه به یروت دا خلک دا منډایوا بین ول قومي منډایوا ام جنت ملي ګړو یو دې شیب عليه السلام نوې رو دو اې قومه بندګيو کېدا الله نشته مرزګار بيد الله نه د شعیب علی السلام واقع ذکر کوي په توحید په دفعه دفعه شاع دا په دولو مې سلو به ځات راوسته ده تسلیم د پیغمبر ته راه له تاسو دلیل در دل اپنا پورې کوي پیمانه ټول ټول په پیمانه کوي زکه په مندهو کې د ټول په مننه سن امونکمو خلکو لا چې زونه دی سمانه چرارې درای اته د ن جوړی کې د وسره درائی راولی دا تیت ندر سر جوڑے یاو ارکے والا درائی اپا طول کی راولی سر ندا کرو لی کوئی تاسو اپا سات مکوئی دنیا کے پسا گنا چے اللہ سمکرا پا بیسط انبیاء اللہ انبیاء راولی گا ندر طول او در گز نقصان چنے ندر عالم تب آگئی نو بلټ اګیو کای په چړې باندې کوی لټ خرڅ کا نو غل بای مشتری ترเมزه نقصان شو لیکن ټول کې خراب نو ټول قوم دې تبا کو یو غا غیب بلته چل خې او بل بلته چل خې نو خبرت براش بسې دنو کې او چې خبرت سې دنو کې راغې نو انسان ختميږي اوکی چې ګیواچو چې نه کې چې ګیواچو چا کې پوسټ کې ریچو واچو ندی باندې انسان ته واکي دا خبط نه دارنګله انسان ته واکي ا د یو جن قران د کيل باس لې کې کلوي و جنوب المستقیم او کلوي و فل کې پیمانه پوره کوا پیمانے که صو قسم نقصان دی یو نقصان پر دنڈائی که دی دنڈائی جو لکرده یو سر اول کاتا کارده نو گاغتا اگر کنا دا دنڈائی دی سر کتا دی اگر کنا دا خود کتا دی نو کسیر پجواجی ام کتا دی کداریوائی ام کتا دی دو این نقصان مدین کجوانے دا یو سری نگو که یو پترس که نو نیت تی نو غزر کتا چی اترس اغنه کتا کی نو ترس طرف تا کانی واچی اترس طرف تا صدا واچی پا ڈانڈای که درین ڈانڈای میند که صدا کرده لرنو نیولی دی نو دا دا کانو طرف لڑ را که اوچت هم او دا صدا طرف کتا پریز دیا نو خود کتنگ دا درین نقصان پری که دی دانگی دا چابو که یو چابری پوڑی اگدوا چو لڑونا او دو برلاندوا چو او کون حقا صاحب او چابری کیا جیجی لڑوی اگدین نوان خود دیم سودا کی غلطیو کا موٹی اور اور کا دا گرن کسون دی دارنگی او گیلے پیمانا دا سبحان اللہ دکتا نیوو نوانگی کے دریکوڑی عراشی اچه کل آخرین امیدو لوگو قطع الحمدلللہ انا پاگئی که در صلور کول پر در پینجو کوری رایشن پاگئی کم چل دی دعوانگی گز او کله گز دکاندار کپڑکا کئی نو کشی کی داسی گاہ کنو پوئی گی اوئی اگتا خیل اچه کل گز آر جنو لونگای سی او نو نمگا دیوالا ورکی وئی ما ا قرآن پده طول تفسیره کری دین فساد دنیا مخلقات راگی اوف الکیل اذا شعب علیہ السلام قوم منڈایو لکھما چیو سوئی نو دیو جناغاوی دفع دفع شا فورا کئی پیمانا و تود امکا موئی خلق راستی دنیا دی افساد مو دنیا کې پرداغنان چی اللہ خکڑی دا خکڑی دا خدای خدا زرگونی دولت در کئی خکڑی دا انبیار علی گریم د هغه ته د ځل کې مومنان موږ یې نه پیارولای کی چې روئ اړوي آ چلاله دلال دالانه آ چلاله مان د لري په الله دا دین دغای کوګ لاله کې بناسو چرته دی وی شعيب ګل له دی دار چای چلاشه او هغه به زم و یخد نو خزي خزي قوم ودی جون دینې پېټوي دی دا سود دونا توعی اول بے اویرو وجنو دی او بے بے ندپری دو پا دے دنگ داری بنا دی چای که ایمان اسم وی پنچویر تلار نشه گوره پلانی تلار نشه مخی لارای بوزی تنگ مخی بوزی رست بوزی او سو سیور تاور کی پلانی دا تلار دا بلد در خموصو کنلی تی جنگی اوکو جدا بلد تالب فارغ دی اخوضج و دے مسئلے بانے قربانی دا جا دا مسئلہ خیر دا وی اوی شاہ دے بلد دایت اللہ شاہ لانی دایت اللہ شاہ و تا سد دون اروای آگا چا دلاغ دا اللہ نا آگا چوک کیمان داری پا اللہ اللہ توی دے لکوک عیات کئی چوہی لگ لگ زکا ما زکا رکا جدا ابراہیم دا دی دی نو مځانه یو شایب ترمنه د قریبن د لري پښته دي سروس نو کوئی دې ملک باشنده نه وای زکه علی السلام د عراق نه راغله یاد یا که چويل نو زیارت نو غوته اود لره وګوري سینو چې انجام د موسی دی نو مشر توغوي تا هغه نه برابر قوم صالح تا زکه دا قومه ندي نه دی آباد دي اګه چریږي او ټوله دیتا ادخال الہی وی. منغه اصول کې بیان کړم کله کله مېز کې الله کلام راولي تنویر پوما سبق کوي ا تاسو لی پیغمبر لور کې دا قول شیب نه لري ا باز خلکو قول شیب مې لري ا کوي یو ټوله تاسو نه چې مان داري پاښ باندې چدلګل شو پاوې ا یو ټوله ایمان داري نو فاس بيرو کوي لای شي نو پیغمبر ته خطابات دي او کله قول شیب شي شی نو کلام مسلسل روان شا. روکل کو گئی چې فیصلو دي الله په وينځم کې الله تعالی فیصله کوونکو نه او متبروک اګه زانو چاوته الله دې دینه د قومو شیب لا مټاکید نه نون تاکید سخیلا خامغه شروتا ای شیب ندی پری دې ملکه مننه نشي دا مسله ته بیانې نو چې تم نه نشي نو موږ دې ممتاز دے ملک نہ شروع او ہر بائمان داکوشش کرے چہا حق فرست ملک نہ شروع ملک نپی دی سورة ابراہیم کے راہ دی وقال اللذین کفروا لرسول ام جا لسم آیات کے لنخرجنکم من ارضنا ہمیشا کافر انبیاء تویدی وقال اللذین کفروا لرسول ام من ارضنا او لتعودن فی ملتنا ہمیشا باطل پرست صداوی دی ملک نہیں شروع جرگباو کی بائی کارٹو او دا ملک شروع ہمیشہ باطل پرست صداکار کرے دی شروع دی اے شعب آکسان ایمان آرستانا دخل کے لینا یا شاید منپدین ہوت مانے سوارا دے دانا چی پخواہ کافر ہے حسن کافر شماز اللہ ہوت مانے سوارا شاید منپدین دانگی اولت او, دا او دا دن فی ملت نائب راہیم کے اود من سره شیخ جن محمد دین حضرت شیخ توي قال او شیخ اگر چې موږ بد جنو استاذ دین یانه سمونه چونکه هغه تختیب الانبیا وای یعنی کلام کای پداسه لهجات چې دشمن ځان تنه پاره مطلب دا د چې ساسو دین پلیت مکرو نو مکرو په دین ته لا سوق تا ته جو کرم پالا درو خوش من صاحب دین شو او د امره چرال دین تا مگر چردا شي دل الله چردم له توان لري چردم دارشې پوها په الله دعا کوي الله فیصله وکي په من زمون په کی پورا مطلب سو پورا فیصله دا راځي دی دای ماذوب کی دای تباہ برباد کی او لا مونږه نخلاص کی لیکن تو کی اغا خطیب دی بلیغ دی نو الفاظ دا سراری چې ځانته خصم نودې افتاح فیصلو کې څنګه فیصلو کې زموږی کم حق دی د نجات موږ لا غرا کې اودې چې کم حق دی د آزاد نه دی درځا پر کې امام راي علاکمر کوي پیسې نو هغه دعا کوي ربنا افتح بيننا وبین قومنا بالحق یا الله زمونږ دې فیصلو کې ظالمانو باندې شعر وړانده کاوه تبا او ببادی که نو مختلف <تصفيق> نوی دا و الظالمات او خیلی دیش رای با جیتا پیامین که قوم تی او امام اغاده نو چیتا ته که نو تی ته گی فیستا کانزل ورته تا زمون گی ازمون کلی که و بودا و کفر خان نو میو زا غدل دیر خسره و تو کی مار تا فدیمین لار که کافر بابا زه سړی وې ما کفور خان باندې لوک کاپره ا نمهکه خلک دا تکادر کې ته غوښتلې ما یو یو فائدې وی کوتي ما غیره ته پارابای کوی ما پورتو کې وې دا داویږي ام مقتدیان پولیسو کوي چې دا امام منتخره و زړه داغد شوې پیری دي الله په سلام کې و ځا وروسته یو ژوندۍ نه یوړل یوه طالب ورته وای یې رحمن هغه بای خړای دی واه تا دې مویلا کو هغه بچیا زه غریبه غذر زدهسای مرګونه هماغه له کده مردا نه کوي دی هغه هغه چې بچیا ځاجه ځاخه له زدهسای مار غوله ایمه هغه له غوله کوي دی موري نه دارې یتا ځای لا دېلې پیې ټولو مرباشرکی او دې مسلمانې ما او دې مسلمانې وې شرک دې مسلمانې ربنا افتح الله فیصلو کې پویند من پویند کووند من کې پورا اته غواړه دې فزله کې اونکو نه نوې متبروا ته کفر کړو د قوم شویب کروان شویب پسې نو شې بتاونېان شایب پسې مده انکم یقینا تاسو شیبتا نان نو دلزلزل نو ګر دل کورن پرکه ځمین پر مخ پراته ا کسان چې درو جن کړي وشه فانی شو تا چې نو دې په دې مقام فانوک اللهم یغنوفیا دا سرک شو چې تا به اړ چرون کسان چې درو جن له هر پر امره که ست ته及 کوي نو ته رمتنګو نو او شعیب د دینا وی اقم رسول نیو تاو صاحب اندرب اخر قایمه کیو تاسو لرا رسولان گیه غمنژن مشم په کافرانو تاسو ورکو نو که تاسو تبا شوی نزد کفنین موت المبتدیه فتن فل اسلام کلام د شعیب ختم شو اداوات خمسہ ذکر شو دغه واقع په توحید دی دنو وو ټول مسلمان او سلام واک په دغه دغه ژبه وا درو ته او پینځه مواک په دوار قوم د شعيب شرکم او بخصی کوت نقصان کو په تور په معنا کې رومار سنا ما باد باندې تنویر انده دغه په پیغمبر مگر یو له من خل انا هذا غمل خل بل با ساي پتاوانونو په تکلیفونو چې خامغه اجد شي اول نه پتاوان راسته واست ما جوړو مړه تبا کړ او تکلیفې پیراوسته باغنی پیراوسته مراد پیراوسته چې پدې کې له تو بوخې اما تراږي شي چې نور د الله نه برزګن رامد کوو یو الله رحمت کوو نو راڑا پزاید بادائی کے خوشحالی حسنہ خوشحالی پزاید تکریب کے خوشحالی سورتنام پینزن سال اقترمیات مانیتی شور کیاول پا قوم ابتلاع راولم فلمان نسو محذو کرو بی فتح نالیم ابواب کل شیر داغ د مانا روس بیامی راڑا حتا کی چیو دیر خوف اللہا پریدنگی را آفاو دیر شو. اوی دهی رسیده لیو مشرانو تا تکریفونا تا وانونا از ذرا و سرا از ذرا ذکر دو باسای پی عطف کر مشرانو دا دنیا د دهر ده یعنی دا دهر نوی کیا ذات شده ایتی اغای انقلاب راولی نولیو دیلرم نازا پا ادنی پویدو دایتون مکل و نگرانی مانای پا کرارکم ولو انا هل القرآن آمنون و د او کریوالا ایمان داری او ویریګی د الله نه که یو ایمان داری ا د الله نه نو پرابنیدو دایبان دی فائدې د برن او کتنا د برن فائدې ته مطلب دا دی باران په پیورو د برن فائدې به ځان بوله حکم حاکمان بوله حکم د برن فائدې کې ایمان داری وتقوا او ویریګی د الله نه د پرابنیسم په دی باندې فائدې زبرناود کتنہ د کتنہ زړونی بولوکم اولاد او شاګردان انوکران بوله خطابدارکم هغه به خدمت کی زبر په هغه باندې فائدې بارسره کم په شرط دی چې د کتاب کتابو منی نو زو هغه ده د زناور لواتانالے پرابن دم پدی باندي فائدې د بلنا مهم سورت مائده کې تاسو ویلو فیزي پتن کې لا اکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم اکل ایمان داری الله زبا خیر ورکم دانه پدروغ او بمانه و ز ولا فائدې ورکم و ضروره بمانه چې الله هغه چې تېرق لا سې ولیکن دی تگذیب بکون او بنیمونگ دی لرا فاخذ نا هم تصرف اللہ ایتی کول بے آیت گران دی خیال کوئی ہوتا افا من آل القرآن اے بجدی او کریوالا چراشی دیت زمان عذاب نشپیر ادائیو دی بجدی کنی ما غیر سا خطرہ لے کنی چر تاس کنیو نا کچی تاس العذاب بچی او من آل القرآن اے بچ دی پا امن دی اوکلیوالا چراشی دی تزمان عذاب دش پہ ادیو دی سر علوث کرنے دی اوہ من آر قرآن اے بچ دی اوکلیوالا اینیاتی امبا چراشی دی تزمان عذاب دی ادی لبی کئی بچی ماہ سر تحریر مطلب دارے چی او سرے سبق نو دوتائی نو تورتوائی ولما تاتى رسالتي چې زه به تاسو ته حسنه در کوم چې ته زما کوزه نه ما شهري چې زما دې ومنه داسې مثال لري خدای وایي ما سر چا سره دا اقرار کړی رې چې ته جرم نه کوو نه کوه سماجما د اذابه نه بچې نه به شپه را اوبرا دي پتا نه به روري دي اڤا مينو مت الله ابا چې دغه عذاب اڤا مينو به خو شو به یې بیریدی دخای زاب ان بیریکی کی جی دازاب دخای نه مګر تا ونان کوم چی نقصانې ناغسر یره دخای زاب نیمه نه داد اپا امینو مکر الله آیا بیریدی کو دخای نه نو چی یا کینو ایشانو لري کې دی خبرنا کہ ایاتی احوان با سنا بیاتاں چراچی زمان زب تشبه ادیو دی ده بی خوفو دی زمان زب تا عذابنا اوا منا رل قرآن ایا بی خوف دی حکل وارا چراچی دی تا با سنا تو حان حساب نمدر ودی اولی بی خوفو که جی اولی بی مطلب دا ہے که لکه استاد شایدیتا وی بی ارکیتا مدور تا گورم گوره اوامنا رل قرآن ایا به قوه دی او کلی والا ذ دی نه چرابه چې زموږ عذاب در دی ا دیه بس کوي افامنومک الله به یری شو د خدای عذاب مکر عذاب به دی د خدای عذاب انه به رکیږي یاره نلر کوي مگر تا ونان یاهده پمانه بیان اولم یهد للذین ا بیان نه کړم خلکو خلق تا چې واه دنیا پرستم مشرانو منگا امبیار علی گلیوی ام منگا ایتا بیان کہے سب یا ان دا که رضای شده منگا نوبر رسومنگ دیتا عذاب و سببت جن منو دیتا امبیار علیکم دا ورطوام چه پتاغبم عذاب راشگواری که جن منکوئی امور آم باون پر نو دیت بانده نو دیت ناوری دا اللہ کتاب لا اسمون تر اخری کتاب ناوری دا کلیو چه بیان کرمون تا تا خبر د ارالو وګرو لې تاسو امبیا په دلایلو نو دوی چیمن راوړو په سواده دي چې دوی ویلو دوخانه دوښتنه بیمنې ته تیارو د امبیا دراتونو مخته د خدای تکذیب کړو د رسوله تکذیب کړو دوښتنه په بیمنې روان نو چې بیمنې روان نو نو ایمان ته نو تیار کذالکا اجدوی جنا تکزیبی کو نختم القلو الله فضلون را دی یتبحو اللہ علا قلوب الكافرین مورو اللہ فضلون لکافرانو دو بیمانی کولی کولی نخواب پر محروب او نموند من اکثر را لوز اگا لوز کې عبدیت کی کلل بندا چیزا عبدیم ازبطارا مدد او نموند من اکثر را لوز او نموند من اکثر مزر د لودا زموږ د زماني مليان دي طالبان چی لوخي او چې مليان کین بېمانه قسم به وخري په یو کار او قسم به ماته بېمانه به م کوي په نور باندې پرکې چې دا ډېر لوی سړی دی چې بدرتمو وایې لوی سړی دایته بېمانه کوي ته د طالبانو د اسلام په ما ماکمو ګیریا جمع کړو امه نور مدرسو کې طالبان بې ادب دي او دین ته توجہ نشته نو موږ سه قوانين مراتب کو چې زموږه د مدرسو طالبان ادب نه کی بلکې د دا دې وختونو نخرابي کیو طالب د جمادي ثانی کې جټیو کی نو داغه سبق رجب یو شعبان دوه رمضان لري شوال سره زیقات 15 ذالحج قربله طن پسبري د تش پاک 102 لسری د طالب بزاتیو شي او بیکاریو شي نو وسېدم ځکي دو مهشته کو په کیډی میډی کالکي نو دو مهشته اگر لا ډې ښه مهشته دار لري اته مهشته داري نو سلو مهشته پاتې شي نو په دې کې کار لاغه سر کوي کله استاد ني زده به لمس دکي نو دا ما زمون بکی دي زمون مله سر دکرازي چې مون دې د اوقاتو پابند کو حضرت پیرم سوچ طول را گریم نما تا سنگو کن ما یاو دادای اوقات خراب نکن دیارونم دیو بند پا شعبان کی چوٹی کنی پا دست نمون بخیر دی پا تین شعبان چوٹی کنی نو چی چوٹی شی نو پا شروع کنی نو وقت بای خراب نشی نو پا پند رسول دی شوال مون ختمو نو پا سول رسول دا داخل او کنی نو تالیب وقت خراب نشه دو ام دا طالب بغیر دا عدر شریف غیرادید شو ننو بای پریدو عدر شریف چه غولی کی چه زمان کول بی دا دی نو پریدو بے او چه ناغو کی ننو بای پریدو اس مدرسه کے دا رنگی طالب چه بیدب بی مزق دا کئی غلط الفاغ بی ننو مدرسه نو بی شروی اطول تباریکوی چی دی پا دی وجود او تیوی او اغا بنا پیزم دا سی قادیم ماولی که او دا آقا کتاب ماچاب که تنظیم المدارس او رسالهو سمجھتے دا ماولی د دا تولا می دا سطوخست مختامی مانونا او پا دی بانی حال فکر اغا ماسر دا طول مدرسین او سفے چی منگ با دا طالبان پرورش کنید منگ اب موږ د فرضې چې موږ دا غی پرورې شوکو ادب ورته و کوي دین دا یو تو کوي نو په دې باندې ټول خلفه کو چې چټي باندې 3 شعبان د مخ کې نه د طالب لحاظ وکړو هنه هغه وکړه پر زايده فوخه چې رجب کې ویډیو کول جمعې سانی کې جټي شروع کړه اپافایده پر زايده چهو طالب درد غیرازیل شی منو با اینپری دو نو آقا میاک غیرازیلی نو ده داخرهی دا چا مات کر دا لازه دا چا مات کر دا لازه وَمَا وَجَدْنَا لَاَكْثَرِمْ مِنْ عَهْدَىٰ دا دی بیمانو لودگیشتے پسا باندینو خالایی که قصم خورده رو طولو چه اصول پابندی که نو با طالبان مَا تا عباد خلقوه چې طالبان باندې پابنجي مازه تاسو خبر وکم ما دوه کار کړی دي یو ما هغه کتاب شو رکړو چې خلکو عیب غانه چې اني بشي او شیخ بشي قران ته مکی نه یو غوځما کتاب د خلکو خلاف ده زم سره د دې نه چې د خلکو خلاف نه مې تا چې زمات کوم کتاب زره ولم هغه ته خلک دې ګريني کنه چې تاسو کوم کتاب ورلو دی هغه ته لکینی دنه جماعت کېنی اورما طالبان ني او مؤسس خلک ني او سختي زیا ته کوم و په له رسول علي وزه باغ مخبل مخته وکړه ته موږ زګ لهاس کوم چې نو مې زماده د کم چې کوي کو. دی دا ورته چاوي چې ته د طالبانو لیا پروروش کو مينور سره کو چې دې به کم شي دا غوغان نه د باندې اندي اخر دغه شاري چې دا, دا زماده فائدې لپاره وایي امتياد ته نو مې سخت اخلي سخ نو یوغه طالبان استاذ او قابلیتان شي ادم ادبناک بشي پر روزه کالنا بلکالی امو تمیم خطر آرد وی جید آو گورا مای تیوارو وی نتیو گورا پر تیلی کرو که خیمزی را حرامی که سی پخلی را تلا کندلی ارتک کرو وی جید تالبان دید ما تا کندل که مای درخ که تا مای دا غی ساد لحاظ کرده اغی سابق نوی دا غسی گردی از اوار دا داد کردی ما تا مای کندلی ای نا پس تا خودی ردب که مای زمار سر زلومی نرد تاز خود زلومی نیشتی ار سرم زب پخلی ار سرسی چې خود رکی میداری چه دیده از زکی او د انا پا دیمیاش چه دن سر سونسی از تازو تش داقی کپره خرسوی چنده پی کوی نو دا خود کنزد پیری دلگانه چه تا اوی زبالا فشالیم چې تاز او نیسی او تکی از زبارتام زب دیر خود را جب ما تک تنظیم المدارس کتاب نسخهونه کړو تاسو ټول ما سره بېمانو او د ګنجي خبره کری شته یم انا مو یو لري اني د زر کرختار تک اني خپل تک او پو ټول په نور روان دي او د پټو په نور روان دي چیرې کمې ډلی شي شر شرشم ا کومه کی جرسا د چز افیکیشن رفتم حواس چون زاغه کار رفتاری کتن تاکونه برباد شوه رفتار من گشتم قجل هم متاسف دا یی زاپوچین شه چې دا استاد دا قرار میری پابند لوز ده د زمون تربیت کوي کنه کی پنکی. بس هغه پرې چې پسته خبرې ورته کی او ستاریفیو کی توما وجتن علی اکثر من احد علم غتبادی مولانو طالبان غجزان نه پوهی خلونی علم تبادی ک او غلوز د ملایخ ختم وکړه الله او وی و ما وجدنا لاثر من عاده وندم اثر له داديه انو اکثر مغربت کار پیځو واقعات ختم شو اپ دې تفسير وکړه نو ښه بسم الله الرحمن الرحیم ښه ښه په واقعات د سورۃ په دې کې مسله د توحید نشته زکه دا راوړې دا التسويهت للنبي صلى الله عليه وسلم واحوال المنكرين صرف دل راو دي دا چې نبيله اسلام له تسلي ور کوي په ذکر د موسی او د فرعون چې پیغمبر او ګوراه موسی عليه السلام سورته تکلیفات پورته کړو قدم په قدم مصیبت او تکلیف نو بندې ګور موسی السلام تکلیف دغه د سباجه وومخه کنه نو انا سلام تکلیف پیغمبره تنګو فلایکن فی صدق حریت پیغمبرز رو لټنګیته ان دا واه کیا ذکر کای او پدې کې غنې واه تیز ذکر چای کی مثال اسلام فرعون سره مقابله کړو اغت ہے سورہ بدره دویم دیم د موسی اسلام مرګرو سورہ تکلیف برداشت کړو بلد موسی علیہ السلام مرګرو چې ښه اله او ګرځو نو موسی باندې سوره غم راغلو تو قدم په قدم تکلیف ور کوي بیا مې لګ پسام بیا ونا موسی علیہ السلام ذکرهم بننا سراثرونتا عدل لتا ظلم کو فرعون په دیاتونو باندې او ګوڑا سرنګ جان د موسدينو دته براته سهلال وای یعنی لن مطلب اول بیان کړو اجمال قبل تفصیل دیتا ہوئی موسیٰ میں لے گلے میں حکونہ ورکڑی او چالہ میں چلے گلے ہو فرعان اگر بھی مانی ہو کہ او خلافی کڑے ہو نو دا فرعان انجام تباو پر باسی موسیٰ ما نجات ہو او زدے تفصیل کئی قرآن کے اول خلاسہ دا سے بیان کی فرعان ذہتے ہو اویلہ موسیٰ علیہ السلام اے فرعان زا استادین در عبد مخلوقات